Треба спробувати знайти бар'єр, бо якщо почнеться вітер, нам буде сутужно серед цих проваль. Вилазьте, підкріпимося. Лорд і Макміллан уже розвели примуси і топили сніг, а Дон Фернандо подав хворому Турові шматок холодної тюленини. Тур не схотів їсти і щільніше загорнувся у прогумований брезент. Це викликало свіжі спогади, в тура знову боліла ампутована нога. І якби справа дійшла до нової кризи, йому більше ніхто не зміг би допомогти. За законами логічних ланцюгів, Булат перевів погляд на філа Марша. Професор дивився в його бік. В очах його темніла насторога. Та він поквапливо відвернувся і щось тихо сказав до місіс Скет. Канадка похмуро крутнула головою. Після того скандалу з Нарітою між ними пролягла тінь. Невже і справді професор, подумав Булат. 27 листопада. Сьомого складу ми так і не знайшли. До бар'єра теж не змогли пробитись крізь лабіринти тріщин. Натомість вихопились на материк, хоча збагнули це не відразу. Я йшов попереду і вже тішився тим, що під ногами не щеряться тріщини. Ми пленталися з останніх сил, а коли невидиме сонце опустилося і почало сутиніти, нарешті збагнув, що зайшли надто далеко. Я спинив обидва запряги і пішов назад. Куди ми знову потрапили, мосьє матрос? Булат неприступно хмурився. На материк. І ви це знали? Знав мерсі. Півгодини тому здогадався, коли подолали перевал і пішли вниз. Дивуюся, з витримки цього українця. За всі мої сто помилок він жодного разу мені не дорікнув. І що ж далі? Він так само незворушно сказав: Далі має бути нова смуга тріщин. Переший от півострова в цьому місці досить вузький, миль десять. Гляньте сюди. Він дістав з за пазухи карту, поділену паралелями й меридіанами на дев'ятнадцять довгих клітин. Півострів випинався в океан між одинадцятим і дванадцятим меридіанами. А де ж тепер наш сьомий склад? Матрос показав пальцем поза плечі десь там. У моїх ногах не лишилося й краплі сили мосьє, як собі знаєте. В такому разі доведеться заночувати тут. Тепер він лежить поряд зі мною і вдає сплячого. А я вистромився з мішка, пишу і уявляю градусну сітку карти. Дев'ятнадцять щільно стулених одна до одної домовин. Дві вже можна спокійно забивати цвяхами. У покори діво чада твої. А хто третій? Наша гонитва за привидами втрачає сенс. Ми однаково нікуди не встигнемо. До кінця місяця лишилося три дні. Сьогодні повечеряли з останніх запасів. А чи знайдемо завтра сьомий склад? Якщо вірити матросові, туди не більше десяти миль. Але як ми йтимемо голодні? У мене вся шкіра болить Ми виснажені І від холоду та постійних вітрів перебуваємо на межі обмороження Як сказав бенебільщик Сміт Якщо не знайдемо сьомого складу Я впаду і більше не підведусь 28 листопада До кінця місяця лишилося два дні А попереду ще 70 миль дороги у мене таке відчуття, що більше двох діб не витримаю. Та й чи є сенс? Сьогодні глянув на свою ногу. Шкіра кукси відстала і взялася чорним пухирем. Якби я не лежав колодою на нартах, товариші б так швидко не вибилися з сил. Я ще нікому не казав про гангрену. І не скажу до кінця хоч інколи не можу стримати біль і сам себе виказую. Хай допоможе мені Господь. 28 листопада